Biorro, ekin godiogu gaurko saioari zara eta gota aldearen eskutik, moriren elbien, bibiren elmal lanberria. Kale datuko dute datorren maiatzaren amairuan, malditos rekordzen eskutik, ikus miran dia sortu du lanak ba, jero Dani be, be, bueltan direlako, gainera lana modu digitalean kale gain, viniloa ateratzen duten aldiz. aldiz, dagoneko entzungai dugu gainera bertako, Aurre bestia, hau metalgarrazia da, ni brutal naiz, ez, Eta ni daier daieres. naiz balkatu. Ui, ui, ze fallezan nokoa. <risa> <risa> <risa> ni brutal naiz. Hau metalgarrazia da, ni daier naiz. Eta ni brutal. Eta hau zara togaren berriena, como el viento. Zalir, zola <risa> te en ez infierno, perdoname, Yo te protejo y no voy a marcharme hasta la mamedera. No soy Entzule eta ongietorri metalgarra zira. Ongietorri gaztea, gehiometalgarra zira. Antxeterrateko metalzai horiko beren era eta pakarren era ere bai lagoita eratzi. Punto .zazpian lagoitamara.gostean eta interneten metalgarrazean.wordpress.comen Baina erra orkitu gaitzak ezue, bai... Eh, Twitter eta Facebooken, metalgarrazio bihetuz, eta behitare, metalgarrazio metalgarrazi arroba gmail.com e, o sea, e, postako dean, edo, bueno, postako dean ez nara esaten da, e, e, e, emailean, <laughs> emailean, eta, eta baiz, ze, ze, ze, ze jebiorrak hasi gara, baina nire baiz, ze, ze, ze lapsuz haizat dugu, ez? Nola, nola zuzera brutal, ba patean, ze gertatu da hor? <laughs> <laughs> Moztu behar nuen hori, hombre, <laughs> o sea, ba, ez ir, du, irakurri da lazuzenean ez dut behiratu era. Ez du inporta, gure hori barkatzen dugu eta gainera segurazki ondo pasadute. <laughs> eta bueno, ba, ba, azte honetan, ebai, saio, saio polita eta azte berriro berriko ba, efemerileak akarritut. Nola ez? Oso ondo. Zure erabake <laughs> <Osando>. da. Eka <laughs> guen. Bai, bai. E, ba, hori ba, gainerakoan, pixal beti betzela ez, berriak asteko gero ba zure tarte kutxun batekin ere zatoz, metalibrearekin, nari oh, ja. ba, beti... Bai, bai, e, zuela ja denbora bastante ez nula ba, metalibrean sartzeko ba, talde interesgarreik aurkitzen eta uh -huh. kasuenetan ba, bueno, ba, gaur e, valentziara joko dugu, eta valentzian ba, e, nobus ordo taldea izango dugu zein bai, uh -huh. izen harraroa, baina talde interesgarrea nik uste dugu gustatuko zezuela? Hor zondo, ba, ba, nire aldetik e, death metala karreko dut, e, Suediako talde batekin, descending, ba, bere momentuan ba, beste izen batekin, Akan Aruz kuartetekin 1000 ba, bat zirundan lau eta maikati zuten, da gero bueno, banatu ziren, eta 2000 bostean ere berriz ere elkartu ziren, kasu honetan, descending ba, izen honekin, eta bueno, izango dugu aukera. talde hori ere deskubritzeko eta beti bezala ba, beste Horren beste beste ere. Hori da, musika mm, gello hemen, Metal Garcián eta Gaur, Gaur berrietan, ba oso polemikoa etorre ez? <risa> Pole, polemikaria, eh Torrienaiz Gaur. Baina editorialaingo duzu edo da, edo berria ja dator polemikoa. Izango da berri polemikoaak izango dira, <risa> nola bai, bueno, berri, mm, berri editorial polemikoa izango dira. Esta <risa> quinola, <risa> no la clasifica Naiko komilla tartean zarradia, orain duela pare bataztekoak, baina nikuz utzut, bueno, ba, gai interesgarri dela eta nikuz utzut pena merezuela horri buruz hitz egitea. Ah, beraz gaur eh, berrietan eta gaur honekin hasten gara. Zer Cerrado, zer da? lo más. Zaldu, zaitez. Ba, bai, bai, ba. duela, bueno, ez eh, izit aldeak egitari eh, zuten, ba, bueno, krisiari buluzten genuen eh, duela azte batzuk. Zai joan, ba, nola Brian Johnson abeslaria baja baxa zegoen barzela. Eta, zorrumu rugarien ostean, ba, argitu da azkenean Axel Rose izango dela australiaren abeslaria datorren birarako. Berri hau, azale ba, asko goaitu ditu, beste askori etaile ba hain gaizki iruditu, batez ere ba, ba, Axel Forman bueltatu dela dirudielako. Fiskat eh zakantsan zen kontzertuak ikusita. Mm -hmm. Eta bueno, ba bestalde ba, Brian Johnsonek argitu du ba taldean jarraitzen duela, Osasun Arazoek e, ba ba bueno, izango utela ba kontzertuan deitan parte hartze hartzera ez diet ez diotela utziko, parte hartzen eta bakarrean ba areto txikietan eta eta estudiotan e, grabatzen utziko diola. Eta bueno, berak esan duenez, ba HC-rekin e, ba, bueno, beste disco bat garatzeko planak dituela, printzipioz. Eta bueno, honek ba, ba, pixkate zea, eh, e, lotura egiten du, ba, beste berri bat izan zela, ba ba Guns N' Rosesen bira hasiztela eta lehen kontzertuan ba Axel Rosek hanca utzi zuela. <laughs> Eta, bueno, ba, hankautzi zuen, eta... Piskate, ba, Dave Crowley omenaldi txiki bat egiten, ba, ba beste kontzertuetara, ba, trono, trono bat jarri du ez den atoki erdian, eta berra horri xerita agertzen da, ba, beti abeste guztiak abestean, ez da? Eta mm -hmm. nik uste dut hau dela, bat ez ere, ba, e, pentsat azkeneko urtetan, zuzenekoetan, e, zirudien, ba, airea faltatzen zitzailea, abesten zuenean, eta nik uste ba eh modu enetan, ba, geldirik egongo eta aire gehioz izango duela. <risa> <risa> bai, entzun diodan tan zu neko bestia ondo, o espero nuena izango naiko ondo. Hori da, hori da. Agien zer, zer hemen, ez dakiz zer da txarra hemen, espero genuena edo. <risa> edo no la Baina, bueno, tu dirudi va ba, va ezakiz, forma diela. Eta itxan honbarko dugu, aber nola amaitzen duten jira e, Igual hau lehen kontzertuetako ezakit ez, gauza raro bat da hmm. e, bueno, Baina, nik ustez, ba, jendea ilusioekin hartu dula Batez ere, ba, pia zale e, ba, bere garaian e, ezin izan zutela ba, zuzenetuko Eta ikusi nikusik, ganzonrozez, eta beraz, ba, bueno, ikusiko dugu nola jarraituko duen honek hmm. Eta bueno, berri polemikoekin hasiko gara, eta kasu honetan, ba, bueno, Disturbe dedo Iron Maidenen e, mandako gertaera Polemikoa gerta erak, ba, bueno, polemika piztu du munduan, izan ere, e, bi banda hauen kontzertuetan, abes ladiek, David Trayman eta Bruce Dickinson, e, ba, biek, berein ba, kontzertu separatutan, zale e, bati ba, bronka botatzen zioten, ba, mohi era begira zeudelako. Pentsatzen dugu, ba, kontzertu guztien e, zehar hau gertatzen zela, eta zela ba, momentu bateko gauza. Momento horietan, e, zalegoa piztu zuten arren, e, sale asko e, egon dira kontran, ba, bi abeslearek izan dako jokaerarekin. E, ziotenez, ba, jendeak erazberdinetan disfrutatzen du kontzertua, eta beste ba, bueno, imobiles mezua bitaltzea horietako bat izan daitekela, ba, mosin, abestarekin edo beste moduekin batera. Kontran agertutako bat, e, eskota aien izan da, antrakseko gitarra jolea, Eta bere Instagramako profilean partekatu zuen, ba, noiz bait gertatzen bazen zen kontzertu batean, e, zalei eskatzen ziren, ba, taldea, e, taldea berriz ez e, taularatzeko alegin, alegin zutena edo, edo alzutena egitea, ezta? Eta beraz, ba, hemen polemika sortu da, zeren daude pixkark, esan dezakegu kark kapilo bat daude lan, esan ez, ba... <laughs> Ba ezken nola ebiltzen dira berrogei tamar, larogei euro, ez dakitzen bate euro ordein dutat eta mobilari begira edo whatsappak bidaltzen edo bideoak grabatzen mobilekin ez da. Mm. Eta, bueno, nik pixkat kontrakoa naiz ez? Zuk berrogei tamar euro ordein zema edo larogei edo nahi duzuna, ba, egin nahi duzuna, ez baduzu nahi kontzertu ekusi, ba, zurea erazoa da, azkenean ez dakit ez? Bai bai, gauza bat da ritzea eta... Ni biltza forma raro bat disfrutatze, oz, sea, azkenean zebait berezia bizitzeko... Eh, es, ...pagatzen ari zara, baina, bueno, orida, ezin orida. duzun, orida. gauza bat da, iritza emate eta bestea da, erakustea beste inola bizi behar duten... ...kontzertua, oz. Hori sea... da, antzeko gauza bat, gauratzen ezkartatu zela ba, hemengo donostiko zinemaldian... Ba holako aktore famatu bat pasatzen zuela eta lehen fila badena jendez eh bueno, mobilekin, ta kamerekin Argazkia gartetzen da, eta holako hmm. ba komentario pilotagon ziren, joer, ba, aukera ikusteko zuzenean eta denaga mobiekin, mobi baten adatzean e, disfrutatzen dute, ez zer. Azkenean nik pentsatut dut, ba, ondokoak molestatzen ez da ditu, ta nik gustut dut kasu horretan alrebestango dela, ondokoak ba, grabatzen duena edo mezok bidaltzen dituena gehiago molestatutako dute. Ba, ez bakoitzak egitea nahi duena eta ez nik neri hau, ez disturbe eh, mm -hmm. edo Airon Maiden baten gertatzen zaite eta ez dakit, be, bertatik joaten naizen edo ezakit, nire porque nere nere iritziz ba, ez eh, hau egiteko, ba, ezakit, ez eh, Dere txorik edo, no. eta ez dakit, niri, niri oso polemika tontoa iruditutu zai, bat ezer, zu abeslarioz zara, zure taldea ikustea no, no. et, e, etorri dira, baina ez dakazu hori egiteko ez dakit, ez? Zer, zertara, zer gati xartzen horrelako, ez dakit, jardinietan edo. <risa> eta bueno, ba, ba emendika, ba beste berri batera pasatzen gara, errusiara joan ez, Helmut Leger e, Belfegora Gorra e, abeslaria, ba, abeslaria di, tu, ez dakit tu egin zion, ez dakit on, ondo esan dago, ba, eskupir, edo? Ba, bai, e, uste ofizialki hori da dela, oine, ez dakit badagun beste forma erabiliago bat, eia ja, zen? Bai, vale, ze, ba. batean behiratu dut eta tu jartzen zuen, baina, e, ez dakit, bai, Hai. txistua bota uste dut, ere, esan daiteko? Bai, txistua bota edo, tu egin zion, e, gizon batek airo taldeak e, kontzertu bat eman bar joen San Petersburgon, e, nahi talderekin batera eta beste talde talde teloren erdik batera. Eta lur hartu zutenan, ba gizon batek peregrana joan zen, errusiera hitz egiten. Berak e, ingeles hitz egiteko eskatu zion eta momentu horretan ba, tu egin zion gizonak. Leherren erantzuna, ba, berdina egite izan zen, <risa> eta bai, ostika txiki bat sartu zion. <risa> eta, bueno, da, dirudienez, e, tipu hau, eskuinaldeko aktivista ortodoxoa dugu, eta kontzertua galerazten saiatu zen, lehenengo antaulatzai eskatuz eta gero ekintza horrekin. Esaten zuen arabera, behelfe ba, gorren kontzertua kiru lege hautsi zitzakeen, e, talderaren letra antikristauen Eta, bueno, bantolatzaiek, eh, gerta erain berri emaen zuten eh, poliziari, eta, bueno, esan zuten, ba, ezakit, txalatu edo polizian aur aurrean, ba, kesu bat, ekesa eh, bat jarriko zutela eh gertara guztiauba youtubeen dago grabatuta bideo batean dago grabatuta facebooken bueno metaleroak izaten bazarete eta agian euskal metalhets taldean egoten sartuta egoten bazarete ba horre ere bai jarri zuen e, baten batek bideoa, mm -hmm. eta nahiko nahiko kuriosa ba, bueno eh ezaten du ba, oso satanikoa direla, azten da zale bati ba, zale bateekin ezaten ba erbera, E, satanikoa den, eta tipuak esaten dio nean, ba, bueno, bai, satanista naiz. <risa> tipuak esaten dio, eta ondo iruditzen zaizu ba, e, zea e, pertsona bereko, e, sexu bereko pertsonak elkarrekin ezkontzea eta bar, <risa> depra batu bat zarela eta zaki zer, bueno, lako <risa> Ba, Olako na, bai, ortodoxa. tipo tipo Witchbat, esan eh, mm -hmm. dezakiru ba, bakoitzak bueno, sinistea nahi duene magian edo satanen, <laughs> baina baina bueno, ba, beintsate dezakide, ez? ez ez daitezegon ba burutikan gaizki. Bai, <laughs> bai. Ba. E, eta amaitzeko ba bueno, Live Size o Live Size talderekin amaitzen dugu, taldeak Live Christine abeslari, abeslariak abeslariak ezagutari ez dituen bezala, ba, erlazioa etaten dute. Eh, ez taldeak eta ez abeslariek ez dute argita, argitu ba, egoera honetan eraman duen zergaitia, baina printzipioz dena oso lagungarri izan omen da. Eta gainera ba, Liek eh, abeslari berria aurkeztu du Ellina Sirla izenekoa Finlandia arrauztu dela, pentzate Finlandiar erroak ditena. Eeta bon bueno, dagoeneko ba, talderekin debuta egin duena zuzenean. E, Aperiaen emesortzean egiten zuen debuta eta, eta, bueno, kritikak ez ditut Pilatu ez da ere egin, baina, bueno Espera ezagun, ba Talderi ondo joatea Eta guk, e, ba, bueno, agur Gure agur berezia, Leif Cristini Eta Leif saizen abesti batekin Hau da, My destiny. I'm friends, I'm friends, I'm destiny My Destiny Ez dakit nola prontzatzen den, egia esateko? Ba, ez dakit, porque lips, ezakit, ez dakit, lips, lipis, ez dakit. Dena den, dena den, ba, gaur hasiaren esan bezala, ba, metal bultatzen gara, eta hasiaren esan bezala, gaur nobu sordorekin hasten gara. Infernuko Toki Juneen ateratzen dira nogu sorto. Valentenciaan jaiotako rakor taldea panorama kulturalaren monotonia usteko asmoarekin jaio da, langileak zapaltzen duen sistema soziopolitikoak so, so, eraginakoer haserregatik jaiotzen da komunikabide generalistak ezarritako zirko mediatiko mediatikoetik edo jaiotzen da, Sistemaren zutabeak zalantzan jartzeagatik edo zein pertsonak jasaten duen men, men, mezprezutik jaiotzen da, baina batez ere e, askatasun sozial eta kulturalak mehatxatzen dituzten aurka borrokatzeko jaiotzen da. Oh. Horrela aurkezten dira nobu sordokoak beren Facebookeko profilean, haupainan, bueno, erdaraz, taldea 2012-garren urtean sortzen da, eta esan bezala, ba, Balentzian. Taldearen osaketa hurrengoa dugu, Jimbo Rapore nagusia, Robert haotxetan, e, Patatu eta Rufus gitarretan, San Basuan eta Oscar Baterian. Rakkore talde bezala orkestren diren harren ba, punk, jarkorra edo elektronika oso ondo nazten dute beren soinuetan. Larroi eta mar, margarren amarkadan, ba, bueno, Korn, Lindbizkit edo Zizton Fadon taldeak, e, Amerikako estatu batuetan erabilitako antzeko formularekin. Gutsi balitzere, ba, Beastie Boys, House of Pain, Rage Against the Machine, Deskondos edo Public Enemy e, taldetatik influentzia nabariak ere jasotzen dituzte. Eta bueno, influentziai errepasotxo eginda, ba, argi gelditzen zaigu taldearen tematika edo honen tratamendua. Taldeak dionez, ba, mugimendu sozialak taldearen sorreran e, oso garrantzitsuak izan dira, eta huetan tratatutako gaiak ba, jorratzen dituzte abestietan humorea eta agresibitatean hasteen. Eta hau pizkatu ba hau bueno, gaurra aukeratu duan abestean somateko zuzte batez ere, ba. egoten da momentu batean adibidez, ba bueno, gari, erreferentzia R Ginez edo, edo Rodrigo Rato ere bai, ez, erreferentzia Ginez. Taldearen e, lehen pausoak kontzertuak emate izaten da. Eh hau esker ba, biltzen dute dirua Disco Bat, e, disko baten sorreran e, inbertitzeko asmorarekin. Eta disko hau ba markados por la rabia izango da eta joan den urteko maiatzean kaleratu zen. LPA-u sortzi abesti biltzen ditugu zira eta honekin kontzertuak ematen eta biratzen egon dira. Aste honetan berri izan ditugu, abesti berri bat ezagutarezi dutelako bideoklik baten bidez. Momentuz e, abesti hau ez dakigu lan berri baten aurrera izan daiteken edo abesti ba solte bestela aterako den. Baina, ja bueno, esperas haga ba, izan ere oso talde entzungarria delako eta batezera hori, ba, letra oso oso divertigarriak, batzutan farregarriak, batzutan kabreatzen dutenak eta holako ba, ezakidet, ez, mixtura oso kurioso egiten dute, ba hori, retsen the machine, dev con 2, system fade down, the corn, L biscuit. Holako taldea taldeak burura ekatzen dizkigunak disco, bueno, talde en disco, talderen informazio, ba, ez dagote informazio asko esan ere. Ba, bueno, nobusordo.banka.com, eh, bueno, aurkitu ezak ez dute eta nahi baduzute, ba, ba bueno, beti ere libre eta nahi baduzute doan, izan ba, ere, ba, taldeak entzulen voluntaterako utzi du diskoaren prezioa. Mm -hmm. Zero jarrita, doan deskargatuko dut zuten, eta, ba, amar jarrita, ba, oso, la, kolaborazio handia izango da, taldearen txako. Eta, bueno, ba, gaur eh, aukeratu dauna bestia talde honen txako, ba, aur, eh, lehen diskotik izan da, eh, lehen esan bezala, eh, markados por la rabia, diskokoa, diskokoa bestia, eh, lehena bestia dela uste dut, ez gaizkiz banago, beraz, orduzuen, nobus orduen, kezera?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 por los crímenes de cometido por todo el dinero y la droga que mi hombres y yo nos y nadie que me indulte cuando va a gastar los enemigos ¡Ah! mi la posición me da privilegios que para otros son castigo y ahora me siento mino y reflexiono sobre lo que ha sucedido mi corriente se te dañaba. Pero tengo que seguir mi camino Volpite aferme a costa de los demás Sacarle la pasta de las entrañas y algo me susurra al oído Y que les den Y que les den Y que les den Y que les den rosa el delirio, los políticos son intocables, lo hemos asumido Escucha tío, así el tema está jodido, no sirve quejarse si luego estás dormido y Lo de banca atraco a mano armada, ni educación ni sanidad por salvar a la banca ¿Rodrigo ¿Rato? No, Rodrigo Rata porque fue el primero en abandonar el barco pirata Sus sagradas majestades, se ríen en su yate, justicia para todos pero ñaña está en la calle La boda de los príncipes, con tus impuestos pero no te han invitado a que no Joder quien veo, ministro Ver Alias Felipe Quinto, quien era España unificada de hace tres siglos Para abuso de poder el de José Fernández Díaz Con milicia personal también llamada policía Banquero que no saldían esto ya es porque las policías genuen eh, nobu sordo taldea esan eh, bezala kesera bestiarekin, eta hori nik gomendatzen zen taldeari, entzuna alditxoa matea, ba, ba, doain da librea da, gaina kultura librea zen dut, eh? osondo, osondo nobu sordo, bai, bai, bai osondo baina, bueno, valentziatik eh, eh, amerikara jungoara 6 feet under eh, proiektu bueno, talde honen 6 eh, feet underren eh, proiektu bitxiaren <laughs> E, Talde honen proiektu bitxearekin joateko, e, Graveyard Classics honen aldi lanekin e, ba, dara mate urte batzuk, hirugarren edizioarekin dato zerako, maiatzaren hobita zazpian, eta aldi honetan Judas Priest eta Iron Maiden taldeen txanda da. Graveyard Classics 4, The Number of the Priest izenarekin. E, ez di duzte, bi taldena ez di mitikoenak e, aukeratu, tema ez ezagunagoekin joan dira. Eta adibide bezala entzungo dugu Judas Priesten Invader an Hau da 6 feet under. Deep back below I saw a searing Flash of light star work go I staggered back in Days of night I wasn't high at sea And as I stood karma if it is so we must prepare defense to fight back the car itself out the world United we must start to build a large strategic force there Stop me You Six Feet Underren bertxioa, eh, Invader. So, ez so, dak, eh, lehenes, komentatzen zuen, antenazkanpo. <laughs> Entzun ditu ala diskonena ezberdin batzukta. Zait ez da bat gustatu. <laughs> eh, bueno, baina, baina, bueno, bere zaleak izango ditu. Bat ez ere, ba, ba, Six Feet talderen zaleak. Mm -hmm. Habian, ba, ba zaki konten eukiko ditu. <laughs> <laughs> Eta hemen dikan, ba, bueno, nire beste tarte kutxenea joango gara efemerideak. Eta gaur, gaur egin dut, ba, pentsatu, ba, goazen eitera Dialerzek egiten da bezala. ditut inbezela. Esta peska jarriko dua bestia eta komentatuko du dugu, ba, ba ez dakit, e, e, efemeridea. Mm -hmm. Eta, bueno, ba, gaurko, gaurko efemerideekin hasteko, ba, honetan, e, Rudolf Adrianus Joliek e, berrogei 40 urte betetzen ditu. Rudolf fue With Temptation taldeko gitarra jolea dugu, hasieran teklatu jolea zena, Airon Maidenen kontzertu bat bateko ba, gitarra hartzera bultatu zuen. Eta bueno, ba 2011 garren urtean e, ordezko mudura tal, e, sartu zen talde o Landarrean, barkatu. Eta ba, bueno, ba kontzertu horren ondoren ba taldeak Parte de Finko bezela izatea o oh, Parte de Finko izatea askein zion. Beraz, ba bueno, Rudolf, Rudolf Adrianus Adrianos Joliere Zabesti hona, eh? Uitzimten txona, danger zabestea. Howard Jones eh, kiltzutxin -e gehitzeko abestelari oiarekin. Eta, bueno, jarraituz, ba, urteak betetzen dituen beste bat, ba, Igipop mitikoa da. Baina honek alegia, eh, iruro sortzi. <laughs> gaztea, gaztea. Eta oh, behin dikankamizeta oh. gabea gatetzenak ontzartutan. <laughs> gaztea beti rock artista izan narren, ba, influentzia handia izan du, punk, rock, e, post-punk, e, new wave edo, heavy metalean, besteak beste, eta jendeak ez du ezagutuko, baina, bueno, e, zan dezakegu, larogei garrena marka dakoa, besti, heavy, mate, heavy metaleroa daukagu, ustud, Instinct diskoan edo, eta besti hau da, Power and Freedom your head, you won't Bueno, gaur egun esangoen agian ez rock dela, baina bueno, bere gara jana unk heavy metalazen do heavy metalaren antzeko bat mm -hmm. eta, bueno, ba, egin hipopetik ba, New York Knicks taldeko jarraetzatekin e, goaz orain Mike Pornoi berrogeita bederatzi urte bete dituelako Pornoi Dream Theater taldearen bateria jole bezala ezagunagoa da hauekin ekin, gaur egun, ba, duen fama irabazi zuen, Da besteak beste, ba, maika urtez eh, progresiboan zegoen bateria jole oberena izendatu zuten ba, ba, rokeko eh, txin, bai, rokeko bateria jolerik onena eh, modern drummer aldizkariko bueno, modern drummer aldizkarian, eta gainera ba, bueno, Hall of Fame bateko batean eh, delako batean sartu zuten ere bai mm -hmm. eraz, ba, bueno, Mike Ma bornei, tipo tipo To See Mariko nada apolita, Adrian Ziarrat nientziaterren Nightwalk bizailo ez dira. Eta, bueno, urte bete zgin jarraituz, ba, Yuka Julius Antero Nebalainenek hogeita e, mazortzitu urte, bete hitu, Yuka Nightwish edo setzian taldeetako bateria jolea dugu. Naiz eta bere karrera, ba, The Highway taldean asistuen e, geroagoentxegu lagun bate, e, bueno, bat ezagutuko zuen, Erno Bureinen edo Enpu bezala ezaguna. Eta berak ba bueno, naiz du talde talderako gomendatu zion Jolopaineen e, e, Jaunari mm -hmm. eta hortikan ba ba bueno, ez dakit utzi urtean edo za sa, usteu sartu zela naiz bisera eta horrezker ostik Disko hau, horatzen ez, erren nuela. <laughs> erren nuela disko hau, <laughs> asko ustazetzen dugu. Eta bueno, erren nuen disko batetik, ba, bueno, azkeneko efemerida ekin bukatzen dugu, zen disko beste disko hau ere bai asko erren nuen. Eta, kasuen edan, disko baten urte urrenarekin amaitzen dugu eh Blink Guardianel The Forgotten Tales e, diskoak hogei urte betetzen dituelako The Forgotten Tales e, bilduma diskoa dugu baina bastante bitxia talde al, alde batetik e, ordura arte izandako beste arrakastu batzuk sartze dituzte eta beste, beste batetik ba, abesti komertzialagoen ba bueno cover ere naste dituzte beraz ba, bueno, oso disko bitxia eta abesti bitxiere bai ba, To France, eh, bueno, daude abesti famatu bastante kuriosoak, adibes, bueno, Mr. Snowman, eh, egu berritako abestia, mm -hmm. eh, Surfing USA, bede, ede, ere bai, baina eh, batezen, hau eh, ausko ustez ez den, dada, Michael Filen To France abestiaren koberra, bera, saldu zu de Blind Guardianen To France. mitigoa, tu Frantz, eta oso oso koberbitxia, baina no oso jebia gellitzen daren bai, eh? Bai, bai, bai, bai ne... <risa> <risa> bueno, oso oso jebia ez da giz, baina ondolo ditzu, eh? da power bala de olako jebia, <risa> bai, hori bai, hori bai. Ori, bai. Mariko, nada polita. Bai, bai baina, bueno, pixkatindartuko dugu saio hau, ja lokartzen ari zineza joa, eta... <laughs> Grecia, dagoen gara, trash pixka batekin, eh, Suicidal Angels, taldean eskutik. Eh, datorren maiatzaren, hogeita zazpian ikusiko du argia the Division of Blood, izeneko segarren estudioko lanak, onelako abesti motz eta zuzenekin, hau da, Suicidal Angels eta Image of the Serpent. The shit that fucking up the shade the creation the only song we drum it on morning shot of the sun baby what the Dea. Sí, <laughs> Angels. greziatik. Bai, nahiko potente eta ba, nahiko potente jarraituko dugu ere, ze orain ba death metalarekingoaz. Así que, principios, mercertatzen zaia. Zer tratatzen zaia? fondotik tren bat datorrela ematen da. Eh? <laughs> bai, antzeko zerbait. Cirudian, eztagiati irekizeran beste estibat horna sabe iratzen ari zinen. <laughs> bai, bai, antzun da, es, oioak. Bai, ba, deborarekin justu gabiltza, aski zuzenean joko naiz, e, gaurko taldearekin, Descending e, taldea, eh, 1991an sortu zeduten Freddie Kad Anderson, eh, Hansen eta Linus Nirnbrandek suedian, orduan Acanorus Quartet izena zera matela. Aldaketabatzuen ondoren, osaketa, e, edo, osaketara batuziren Leopinion eta Jesper Lofgren. 2012-da Laura Eta Malauan Asteer, zizieneko lehen EPA karelatzen dute. Eta gero ba, bi urteko aldearekin, bi estudioko lan gehiago. Es, Silence of the World, Beyond, 2012-da e, Eta, maselan, eta the, the Only Pure Hate, Laura Eta mesortzian. Kontzertu desiente eskaintzen dituzte talde ezberdinak batera, The Gates, Dissection, Hypocrisy edo edo edo edo Edds of Sanity esaterako. E, ba, urte horretan bertan labitamesa hortzian e, banatzea erabakitzen dute, bakitza ba, bueno, proiektu ezberdinetan sartzen dira, janzen Oktober-tai ta, taldera juten da. E, kasualitatez, ba, lan berria aurkezten duten ere. Eh, ...Nirbrand, Lovegren eta Andersonek Guidance of sin izeneko taldea sortzen dute... ...nean 1000 beratzen da, lau eta An Anderson joaten da am amona marz taldera batzeko. Horretaz gain, 2008an Andersonek ere eh, bosta bestiko demo bat kaleratzen du Curriculum Mortis izenpean. Eh, urte horretako neguan ba, berriz ere batzen dira, zehozer berria egiteko ideiarekin eta 2008an azkenik... E, aro berri bati ekitea e, erabakitzen dute, ofizialki diendin e, talde hau osatuz. Prinsipioz, osaketa, kanoruzko arteteko bera izan zen, aipatu ditugun taldekide berdinean, ez da gero aldaketak egongo dira. Uda berri eta udan zehar amairua abesti prestatzen dituz torduan, eta horietako hiru aukeratuak izan ziren, let the, bar let the world burn demoa osatzeko, doainik de, deskargatu zitekena. Taldekideak... E, kontratua taldeak kontratua sinatzen du Metal Blade Records disketxarekin eta 2006an argitaratzen dute Inside the Machine, izaneko lehen estudioko lana. 2000 beratziko urtarrilean MySpace bidez estrenatzen dute Parasite Singela, Ted Harvest bigarren lanaren aurrerapen moduan, eta bandik hilabete batera balana kalean izan, e, ateratzen dute. Wikipediaren arabera 2000 maikako urtarrilean, akkan aruz kuartetekin, eh, kuartetekin, sortutako eh, ba, materiala bilgrabatzeko ideia izan zuten, hogei eh, urte ospatzen zirelako taldea sortu zenetik, baina kusituanaren arabera, bentsatik nik ez dut aurkitu ezer. Beraz, ba, es, alde batera zute, no, zuten. Ez zuten, hori urte horrena betea, orduan. <laughs> bai, bete zuten, baina ez zuten, <laughs> e, igual ba, ez dakit, pereza masien, e, egitea, asik ez zuten egin, e, e, e, eta horren ordez, ba, Systematic Worship epe kaleratzen aleratzen dute bi mila Eta urten arte, itxaron behar izan dugu, estudioko lanberriak ja jasotzeko. E, ba, taldearen Facebookean ean egun gozak eta dut, ze, e, bueno, Wikipedia nola behiteko mozketa bat zegon, Taldearen ibilbidean bidean, 2000 bukatzen zen, baina ez da horrela. E, bai, bai, kurioso da. Ez da zeuden hildak parrandean zen. Behar bada, behar bada. Bueno ba, e, hau txetan Marten hartzen dugu eh, Linus Nierbrandt eh, gitarrean, Linus Pettersson eh, basuan eta Freddick Anderson baterian. Brillaren hogeita bian kale batzen da eh, irugarren disko hau, eh, Garden of Dead izena daramana. Eta single moduan kale datuten abestiarekin utziko zaituztet, ea zerribitzen zaizuen, hau da Descending end, Torrent of Souls. <susurra> At the door, foundry my, in the winter, steady you die, but the in this sky, take the high by every day sending taldea, eta torrent of souls. Eta, ba, beti bezala, espero baino azkarrago, ba, iritsi zaigu ya, saioaren amaiera, ola. Oh, Abixeatu amaiera, iritsi ba. Ne, kasuen, damar. <laughs> ba, bueno, ba, goratuko ditzuet, aste guztetan nahiten duen bezala, ba, kontaktatu gaitzak ez zuela, bai, gure e, blogetik, metalgrasia.wordpress.com en, iztitu gauzak, pues hain igotzen, baina... <laughs> Azkenean egual egun batean ba, post, osei post berri japtu dituz <laughs> bai. Beraz, bueno, hor saioak ikotzen ditugu Eta, ba, alde batetik hori, eta bestatik, ba, bueno, Facebooket, Facebooketik edo txorrotxotik MetalGrazia biatuz eta, negozute, ba, zerbait bidali, ba, gure lagun Black Polonia rak egiten duen bezala Ba, metalgrazia arroba gemail.com e, elbide elektronikora bidali dezakezute Hori da Hori da, ba, maitzeko bi aukera ditut, eta, bueno, pasako gara pixkat eh, melodikoa gora. Eh, Oho. Nahi duzu dun metala? Nahi duzu dun metala? Oho, ez dakit, zugaukera Biak batera! <laughs> ba, ba ez, joan gara erekin ez dira gelditzen Finlandiarrak. Eta bildumagatekin datoz, Leicester, eta bertan aurkituko den abesti berri bat utzi dugute aurreapen moduan, timo kotipelto eta bere, berek, eta buk dira beraz, agurre esateko, Strato Barrius, eta Until the End of Days. Agur! Agur denoi!